Kapittel 29 Og filisterne begynte å samle alle sine leirer ved Afek, mens israelittene lå i leir ved den kilden som var i Israel. Og filisternes aksefyrster dro frem med skarer på hundre og med skarer på tusen, og David og hans menn dro frem bakerst sammen med Akers. Og filisternes fyrster begynte å si, «Hva er meningen med disse hebreerne?» Da sa Akers til filisternes fyrster, er ikke dette David, teneren til Israels konge Saul, som har vært hos mig ett år eller to? Og jeg har ikke funnet noe som helst å utsette på ham fra den dagen han gikk over til meg og fram til denne dag. Men filisternes fyrster ble harme på ham, og filisternes fyrster sa videre til ham, «Send mannen tilbake, og la ham dra tilbake til sitt sted, det som du anviste ham.» og la ikke dra ned med oss i striden, for at han ikke skal bli en motstander av oss i striden. Og med hva skulle denne mannen vinne sin herres gunst? Ville det ikke være med hodene av disse våre menn? Er ikke dette David, som de stadig sang vekselssang for under dans i det de sa, «Saul har slått sine tusener, og David sine ti tusener?» Da kalte Akers David til seg og sa til ham, «Så sant Jehova lever.» Du er rettskaffen, og det at du drar ut og kommer in hos mig i leiren har vært godt i mina øyne, for jeg har ikke funnet noe ondt hos deg fra den dagen du kom til mig og fram til denne dag. Men i aksefyrstenes øyne er du ikke god. Så venn nå tilbake og dra bort i fred, så du ikke gjør noe som er ondt i filisternes aksefyrsters øyne. Men David sa til Akers, Vad har jeg da gjort, og vad har du funnet å utsette på din tener fra den dagen da jeg kom til å stå framfor dig og fram til denne dag, siden jeg ikke skulle få komme og kjempe mot min herre kongens fiender?» Da svarte Akish og sa til David, «Jeg vet meget vel at du har vært god i mine øyne, som en Guds engel. Men filisternes fyrster har sagt, «La ham ikke dra opp med oss i striden.» «Så stå nå tidlig opp i morgen sammen med din Herres tenere som kom sammen med dig. Ja, dere skal stå tidlig opp i morgen når det er blitt lyst for dere. Dra så av sted.» David sto derfor tidlig opp, han og hans menn, for å dra av sted om morgenen og vende tilbake til filisternes land. Men filisterne dro opp til Israel.»